Munshi as-sahab khaliqun nas min turab wa sallallahu wa sallama wa baraka ala khayrin man salla wasame, wa sama wa tafa ma ba'du. Slava i zahvala pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavati selam donosimo na posljednjeg božijeg poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam, njegovoj počasnoj porodici, plemenitim ashabe i sve one koji slijede u dobro do svinjeg dana. Zatim selam alejkum ورحمه الله تعالى وبركاته. Nastavljamo dalje zjenje na i plemenita vraćo sa opaskama i komentarom i pojašnjenjem djela Kitabu Teuhid. Pa šeheh Rahimahullahu Teala započinje poglavlje, odnosno nastavlja, i dalje se nalazimo u poglavljima koja su vezana za sihr, koja su vezana za gatanje, koja su vezana za vračanje. Kaže, babu mađa'e fi et-te Poglavlje o tome Šta je došlo kad je u pitanju suje vjerije o tome e, o maleru, o baksuzu, o zloslutnji. Kako i na koji način, koji je propis ti stvari, koji je propis ti pojava, koji je propis ljudi, koji se time bave, koji, se, koji dozvoljavaju da te neke stvari na njih utiču, kako i na koji način, koja je povezanost ovog poglavlja sa Kitabu Teohidom. Povezanost ovog poglavlja s kitabu Teohidom i ovih pitanja imes e jeste jeste ene te tajur nevuan mine širk. Da je ovaj te tajur, ta zloslutnja, da se čovjek nešto bak suzira, da čovjek riše da je sujevjeran, da da dakle da je sujevjeran zbog nekih stvari, Ja od širka Allahu subhanahu wa ta'ala. A ovo je rekli smo da su ove stvari uglavnom podpadaju pod propis malog širka koji poništava ili koji skrnavi potpunost teuhida koji je obavezan čovjek da ispuni. Rekli smo da kad kažemo mali širk da čovjek ne smije to da uzima olahko. Već mali širk gori od svih velikih grijeha. I da pod prijetnje, pod prijetnje velikog širka ulazi i mali širk. I mnogi islamski učenjaci kažu, ako se čovjek ne pokaja od malog širka, i to je rađeh mišljenje, da će mora da odgori u vatri, dakle, da nije tahtelj mešija, nije nešto što je Allah subhanahu ta'ala ostavio hoće ili neće oprostiti kao što je slučaj sa grijesima. Šta je suština? Kako i na koji način biva ta zlostutnja? Kako i na koji način se čovjek to bak suzira? Zbog čega biva sujevjera i slično? Kaže, hu, kaže, prije svega, zbog ovo te tajur, Došlo je, znači, od riječi te tajur od tajir od ptica. Međutim, pod ovo ulazi, pod ovo ulazi mnoge neke druge stvari. Kaže, hua te šaum au te faul bi haraketi od tajiri. Kaže, to je da čovjek smatra dobrim ili lošim znacima i da na osnovu toga donosi odluke da gleda u pokret ptica. Tomo je osnova. Tomo je, dakle, osnova. Međutim, ima još nekih drugi stvari, ne mora da znači da su samo ptice. Nego sve vrste te zlostutnije, pogotovo što je poznato, ima onaj, kod nas, ne znam, ako mu prođe crna mačka, ako je, ne znam, danas u torak, neće to da neće da pali mašinu, oči petka, neće, ne znam, da se će nokte, tad i tad, neće to i to. Sve su to stvari koje podpadaju pod tijeru i koje su izuzetno opasne. Onda ima ne naše one pazarske, onaj, Evo ga, čim sanjam, ne voli nekog insana ili neku žena, <laughs> kaže, jesam li ga sanjuo, mene krenulo taj dan, lo... znao sam da taj dan ne treba da uradim, čim sam njega sanjuo, nijem bilo dobro. Opasna stvar. Stvari koje podpadaju pod mali širk i koje čovjek treba da izbjegava i ne smije da govori u ovome ili onome Baksus u ovoj ili onoje maler i slično, već čovjek treba da se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala, da kod svojih odluka, da kod svojih, dakle, kod svog obhođenja da kod dijela koja čini da bude oslonjena Allah subhanahu wa ta'ala i da zna da svaki hajir dolazi od Allah subhanahu wa ta'ala i da mu se nikakav šr ne može desiti ako Allah subhanahu wa ta'ala to ne dozvoli. Tako da nema potrebe da gleda u ove stvari, nema potrebe da se maleriše i da se bak suzira zbog ovoga ili onoga. Uh, dakle, hakikatu te toju širki znači da čovjek Dođe, dakle, suština ovog, ove zloslutnje, koja je u stvari širk, jeste, i, jeste da čovjek dođe i da taj dan odluči nešto, hoće nešto da uradi, izađe i vidi neki znak, on je vidio neki znak i taj ga znak spriječio te stvari. Takav je upao u ovu vrstu širka i da Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Kaže autor rahimahullahu ta'ala navodeći dokaze za ovje neispravne stvari. Na no, vodi ajet Allah subhanahu wa ta'ala kaže v qavli Allahi ta'ala ala innama ta'iruhum inda walakinna ektharahum la ya'lemoun zaista njihova nevolja i taj belaj, kuih je zadestioje od Allaha subhanahu wa ta'ala bila. Dakle, vodi ajeti sura al-Araf Dakle, ajet i sura onaj Al-A'raf, u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o navjernicima, kaže, fa idha jaethumul hasanetu, qalu lana hadihi. Kaže, kada im se nešto dobro desi, kaže, pa mi smo to i zaslužili, jel? kaže mi smo to i zaslužili. Wa in tusibihum seji'atu i yata tajeru bi Musa vaman ma'hu. A kaže, kada im se neka loša stvar dogodi, kada i neka loša stvar pogodi, Kaže, oni bi navodno optuživali bi, kaže Musa, alaihissalam, i one koji su bili sa njim od vjernika, kaže, oni su nam ovo doprinjeli. Zbog njih nas Allah, subhanahu wa ta'ala, kažnjava. Oni su taj maler, oni su taj baksuz. Da mi nije bilo tebe, desilo bi se to i to i slično. Kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, odgovara ovim Allahovim, subhanahu wa ta'ala, neprijateljima, neprijateljima njegovih vjerovjesnika, alaihissalam, ajma'in, Kaže, ala inna ma ta'iruhum inda Allahi, wa lakinna ektharuhum la ya'lamu. Kaže, ne, ne, a doista, je ta njihova nevola od Allaha subhanahu wa ta'ala zbog njih. Ali većina njih te stvari, te stvari ne zna. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je ta' kuj ljudi nagrađuje i koji ljude obskrbljuje i koji daje da se ljudima određene stvari događaju. I dešavir je on, subhanahu wa ta'ala, tvorat, stvoritelj, vlasnik i vladar svih stvari, svih pojmova, svih stvorenja, svih pokreta, svih predmeta. I ništa ne biva, osim Allahovom, subhanahu wa ta'ala, voljom, pa su govorili, dakle, kaže, hada bi sebeb šu'mi Musa. Ko je govorio to? Ova odebrani narod, jel? čija nedjela i zlodjela mi svjedočimo konstantno i vidimo da to nije čudno. Vidimo Musa a.s. koji ih je izbavio od Fir'auna, Allahom subhanahu wa ta'ala, dozvolom i voljom. Razgovarao direktno sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Došao im sa pločama na kojima je ispisao zapovijesti kojemu je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Pokazao im Allah subhanahu wa ta'ala muđize preko Musa alaihi salam nadnaravna djela, čuda. Nisu morali da pomjeraju prstom svaki dan im je hrana stizala. I pazite, taj nivo, ne, to nije nivo, to je vrhunac nezahvalnosti jevreja, predaka današnjih zločinaca koji rade ono što rade našoj braći, ugazi Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da našu braću sačuva i da im da pobjedu a da njihove neprijatelje uništi i sravni sa zemljom. I vidimo dakle ta njihov odnos sa Musaom alayhi salam koji je bio od njih. Alayhi salatu vesselam. Izbavi ih od faraona koji ih je ubijao, tlačio, uzeo ih za robove. Bežej, pozivaj Allahu subhanahu wa ta'ala, koji im nakon toga je razne blagodati, kaže kad im se desi nešto loše, kaže ovo glas. I to su neprijatelji vjerovjesnika. I šta očekivati od neprijatelja vjerovjesnika? Osim da činenja dijela izvodjela i nije se začutit. Već na nama da dovimo da Allah subhanahu wa ta'ala našu braću sačuva i da mi sami budemo oprezni kako kaže djeljefu alaa wahudhu hidrakum oprezni budite dakle pronicljiv pametan ispravan vjernik ne smije sebi da dozvoli da ga zmija dva put ujede iz iste rupe Allahu subhanahu wa ta'ala molim da nam stanje popravi qale ala inna ma ta'iruhum inda allah kaže sebe Uzrok Allah subhanahu wa ta'ala im odgovara onoga što vam se dešava jeste od Allaha subhanahu wa ta'ala i to je qada'u wa Allahovo subhanahu wa ta'ala određenje i njegova volja koja se dešava i vidimo braćo da je poveznica da je, dakle povezanost ovog ajeta sa poglavlje dakle o te tajuru enne hada te Vidimo, dakle, da oni koji se malerišu i koji baksu, koji se baksuziraju navodno, ona, i koji su pesimisti zbog određenih ljudi, da to nije od svojstava vjernika, već je to od svojstava mušrika, od svojstava neprijatelja vjerovjesnika. Stoga, muslimani ne bi smjeli da dopuste sebi da se zaprljaju ovim stvarima, ovim ubjeđenjima i ovim uvjerenjima. Pa navodi dalje, rahimahullahu ta'ala, ka, kaže... Qalu ta'irukum ma'kum, a'in dhukkirtum, bel antum qawmum musrifun. No vodi dalje ayet i sura Yasin, gde su takoje naprieteli, verovestnika i vernika, goworili vernicima qalu inna tatayrna bikum. La illam tan'tahu lanarju mannakum. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ kaže, doista zbog vas nas ova nevolja pogađa i ova teskoba kaže, ako se ne ostavite toga, govore mel da've, praktikovanja Allahove subhanahu wa ta'ala kaže, kaznićim vas žestokom kaznom pa im vjernici odgovaraju i kažu, قَالُوا تَعِرُكُمْ مَعْكُمْ kaže, ta zloslutnja, taj sebeb, dakle Uzrok zbog čega vam se dešava to što vam se dešava jeste zbog dijela vaših. E in dukirtum, ako bi malo razmislili. I malo, bol, malo bolje pogledali, bal antum qaumun musrifun, većteri narod, rasipnički narod, grešnički. Koji odbija Allahovu subhanahu wa ta'ala beru. Dakle vidimo, braćo, da Uglavnom svojstva onih koji ne vole Allaha subhanahu koji ne vole poslanika sallallahu alayhi salim, koji ne vole vjernike, jeste da se bave ovim stvarima, jeste da su onaj da, da da pate od tog sujevjerja, jeste da pate od te zloslutnje, od ibelaja, baksuza, malera i da su im sve drugi krivi. I onda grade ta takva ubeđenja i ta takva uvjerenja koja su pogubna, koja su pogubna po Allahovu subhanahu wa taala naključevio vjeru ko čovjeka nema povjeru ne može ne može niko da je onaj da Allahu subhanahu wa taala vjeru okrni ili da i na škodi Allah subhanahu wa taala svoju vjeru čuva. Zatim kaže autor dalje, kaže u Anebi Hurajra radijallahu taala anhu, an rasulullah sallallahu alayhi wasallam قال لا عدوى ولا طيره ولا هم ولا صفر اخرجه وزاد مسلم ولا نوى ولا غول Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam nema zaraze, nema sujevjerja. Dakle, te zlo slutnje, vola hamme, vola, dakle, nema sove, niti ptice. To je kod Bukhari i kod muslima. Zatim muslim dodaje, kaže, vola, niti zvijezde, niti zloduha. Dakle, niti zvijezde, niti zloduha. Kaže poslanik sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Šta se ovdje misli pod ovom negacijom poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam? Kad kaže poslanik sallallahu alaihi wa da nema, la nema uh, kako kaže poslanik s.a.v. la adva, nema zarazi. Kažu islamski učenjaci, ovo je lam, ovde lamu nafije odnosno ono koje negira ove stvari. Šta negira? La tijera. Kaže, ne postoji nešto što se zove baksuz i maler? Kako, kako hoće mu ovde poslanik s.a.v. da objasni jeste da maler i da taj baksuz i da to suje ne može da utiče ni našta ne može da utiče ni na šta. Kaže fa inna at kako kaže šejh Salih al-Sheikh, şeyu wahmiyun, to je nešto mišljeno i izmišljeno. Međutim čovjek nažalost upio je to svojim srcem, la athara lahu fi qada'i Allahi ta'ala wa qadarihi. Dakle to nema nik ne ostavlja nikakav trag. Niti ima ikakav efekat. Niti djeluje na Allahovu subhanahu wa ta'ala odredbu. Niti je dakle, na sudbinu. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji vlada svim svijetovima i on ima što je na njima. Dakle, la tijera, kako kaže postanik sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, la tijera. Dakle, ne postoji nešto što se zove sujevjerije. I da se čovjek prema tome, dakle, obhodi da na osnovu toga donosi odluke, da na osnovu toga neke stvari... Čini ili ne čini? Kaže, la adwa, kaže poslanik, sallallahu ta'ala, alaihi wa sallame, nema zaraze, dakle, ne može ni zaraza, ni jedna bolest da utiče sama po sebi. Već Allah, subhanahu wa ta'ala, taj koji daje da to utiče, dakle, ne može čovjek da govori, ovo je zbog toga što je ta bolest jaka, ovako, onako, niko ne može da je spreči, slično. Ne, Allah, subhanahu wa ta'ala, taj koji neka te neke bolesti i zaraze daje daje ko iskušenja. Dalje kaže poslanik, s.a.v. niti ptica, niti zloduh, dakle niti, uh, niti sova, ni ništa nema, nikakav utjeca. Pa čovjek čuje sovu uveče ili ne znam, vrana, sletina, određeno mjesto i slično. Sve su to neka uvjerenja koja smo, ne samo mi, već muslimani širom svijeta naslijedili od nekih paganskih religija koja imaju tu određenu simboliku ideologiju u njihovim uvjerenjima i u njihovim dogmama. Ali to nema veze sa islamom. Te stvari, iako su naslijeđene, iako smo ih pokupili, od koliko smo ih pokupili, treba da ih se odreknemo i da ih ostavimo. Čim saznamo ovaj propis i vidimo koliko je to pogubno po istinu koju slijedimo. Dakle, kaže dalje poslanik s.a.v. kaže وَيُعْجِبُنِ الْفَأْلُ kaže i volim i sviđa mi se optimizam pa kaže umal fa'alu kaže al kelimatu tayyiba kaže a šta je optimizam Allahov poslanici kaže al kelimatu tayyiba lepa riječ lepa riječ kaže poslanici kaže islamski učenjaci ovdje poslanici selam kaže vo yudhibuni al fa'alu svi jam se ko vjernika optimizam dakle je vjernik Mora da je optimista da je realan ne smije da je nerealan i ne smije sadna stvari da gleda utopijski da gleda ovako da gleda onako bi treba da je realan ali da je optimista i kaže tamo slučajnici wa hada min husni dhanni billahi ta'ala je o lepog mišljenja prema Allahu subhanahu wa da si svjestan god je gospodar i da si i od tragova i plodova vjerovanja wa Wallaha Jelle fil ulaju njegova lije pa imena Kačujemo da Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerim Da Allah Subhanahu Wa Ta'ala javad Da Allah Subhanahu Wa Ta'ala dakle plemeniti Ona da je kuj puno daje wahabun, razaqun Ona je kuj obskrbljuje Ona je kuj udjeljuje Ghafurun, rahimun, milostivi Ona je kuj puno prašta Svet to znaš u svom gospodaru Subhanahu Wa Ta'ala Kom padaš na sejdu svaki dan Štate onda sprečava da budeš optimista? Moraš da budeš optimista. I moraš na stvari da gledaš na najbolji mogući način, da iz svega izvlačiš ono najbolje. Kako je rekao Omer radijallahu ta'ala anhu: "Ajaban li amri mu'min". Čudinse je ili svi jamisi, je ujb, ova stvar, ovaj glagol aj'aba, ya'jabu. Je čud je nekad onaj čuđenje, a nekad čuđenje sa dakle onaj divljenjem. Kaže, lijep li je primjer vernika. In asabahu šer, sabara alaihi, fe uthiba alaihi. Evo kama kale, radijallahu ta'l'anhu. Kaže, radijallahu ta'l'anhu, zadivljujuće je stanje vernika. Pogodi ga šer, in neka tegoba i muka o saburi. Dovi Allah, s pa natale Allah nagradi za sabur. Dakle, ne može da je gubit nik nikako kaže da si خير يشكر الله تعالى فيزيده kaže da si mu خير زغواني الله, الله, الله سبحانه وتعالى قام الله جل في العلى سومو پвечата خير يبارك ذلك ييرنيك نه може да енгубитку и то наме الله سبحانه وتعالى obeća u njegovoj knjizi moramo to da svatimo kad kaže wala tehinu wala tahzanu wa antum al a'loun kuntum mu'minin ina ko ste vjernici. Ako ste vjernici, istinski vjerujete u Allaha subhanahu wa nema mjesta za tugu, za očaj. Već vjernik treba da zna da ga Allah subhanahu wa taala učinio golim. Izbog toga kaže poslanik sallallahu alayhi wa sellem, "Wa I volim optimizam ko ljudi. I uglavnom ćete vidjeti, mi smo to vidjeli. Evo kroz primjer studenata. Onaj često mi bi odajemo da kupimo ovako neke knjige. Odnosno ne male kratke sažetke, ne metnove. I sad ti bi da hivzaš, ti bi da hivzaš, ono. Sviditi se ovaj meten, ovaj lijepo odraženo, najlijepo odražen. Čuo se ovaj znaliko ova na pamet, onaj znao naliko na pamet. I bilo je neke braće koji bi govorili, uf, ti misliš da ćeš sve to na hivzat. O, ti misliš da ćeš. Ne znamo hoću sve na hivzat. Miđimo optimista sam. Videćemo šta će mi Allah subhanahu wa ta'ala otvoriti. Miđimo ni pesimisti koji su rekli tine, u startu sebi zatvorio vrata i u glavnom takvi nisu na Oni što su uzimali ove stvari, nešto su nahimzali, nešto nisu, ali su pokušali, alhamdulillah, našli su plodove toga. I takav je slučaj. Uopšteno. Da čovjek, optimiste, krene, riziku, alhamdulillah, bude, ne bude, mištima onaj koji nije rizikovo kako i nije bio optimista, pesimista, on odma hej, to je vidio ovako, onako, znači, nije mu to to. I uglavnom se ne okoristi od mnogih stvari. Prođe ga veliki, hej, zbog tog pesimizma za to što je skeptičan za to što je. Jel dvou mi se previše ovako onako u svemu on vidi nešto negativno, ovako onako. Ne? Nema potrebe za tim. Poslanik sa Sen kaže: "U djemunil faalu." I sređam se i volim optimizam. Kaže: "A to je el kelimatu tayyiba, koja je barić." Zbog čega je barić? Kažu islamski učenjaci kao što ove stvari utiču na duše ljudi koji Imaju malo tih problema s ovim uvjerenjima. Vidi, ne znam, ptice ovako, ovako, sanjo ovoga, sanjo onoga. I kaže toga ubije, utiče na njega negativno. Nakon toga bak suzira se, hoće odradit, neću odradit, nije mi to to. Nešto mi se danas ne pokaza, nešto mi se ne ukaza. Čekao neke znakove, jel? Uh, dok s druge strane, el kelime tu toj ibe, lijepa riječ je ta koja čovjeka ističe. Koja čovjeka, odnosno, podstiče. Koja čovjeka, jel, daje mu elana. Ti kad dođeš pa malo padneš, nisi dobro psihički, nisi dobro fizički, nisi onda dođe neko i kaže, hajde, bit će bolje, kreneš ovako. Posavjetujete lijepo, dobiješ ta elana. Vrati se. E, to je taj optimizam. I to je ono što treba da se deš, dešava među vjernicima. A ne da se osvrće, evala, ovako, evala, ono, onako, evala, mi se ono desi, ja, uudes neki ispred mene, dalj da idem, dal da ne idem i stično. To su Allahove odredbe. Istahir, klanja istiharu. osloni se na Allaha i kreni. U puti dobu i kreni. Nema potrebe da te išta zadržava, da te išta vraća, da te išta tjera, ne nagoni, da ideš. Već radi onako kako Allah subhanahu wa o tebe traži. Kaže, uli je bi davud bi senedin sahih an uqbet ebni amirin, kaže kod ebu da kaže autor dalje, u onaj, sa ispravnim lancem prenosilaca, Kaže od Ukme ibn Amira prenosi se da je rekao: "Dukilat ti tiyaratu 'inda Nabi sallallahu alayhi wa sallam" ili "inda Rasulullah sallallahu ala, alayhi wa sallam". Kaže spomenuta je tiyara. Dakle, ta zloslutnja kod poslanika sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Kaže: "Fa qala ahsanuha al-fa'lu". Kaže, bolje od toga je da čovek optimista, nego da odma bude pesimista. Nema potrebe em Da znači da mu je sve negativno, da mu je sve crlno. Ne, nego budi optimista, kaže poslanik, sallallahu ta'ala, alaihi wa sallam. Zatim kaže, innaha la terudu musliman, wa la terudu musliman. Te stvari koje se dese, ne smiju, kaže, da odvrate vjernika. Ne smiju da ga vrate. Kao kaže Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu ta'ala, ra kad neko vidio ono što mu se ne sviđa, Nešto mu se učini džaba insan slump. Utiču te stvari na njega. Padne mu teško. Kaže reci Allahumma la yati bil hasenati illa anta, Gospoda rumoj, ne dolazi niko i ne daje niko dobro osim tebe. Wala yadfu sayyati illa anta, niti iko odklanja štetu i ružna djela osim tebe. La haula wala kuvvete illa bik. Nema snage niti moći za promjenu iz stanja u drugo stanje, osim sa tobom, gospodaru moj. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, et tijera tu širku, et tijera tu širku. Kaže, ta tijera, odnosno ta stvar je, kaže, to sujevjer je, ta zloslutnja je od širka. Zbog čega? Jer čovjek smatra da te stvari utiču na sklep događaja. A znamo da je Allah, subhanahu wa ta'la, taj koji je odredio kadir. A ne ove stvari, ne pokreti ptica, ne pokreti mačke. Ne zvuk sove, nešto si saňo ovoga ili onoga, nego Allah subhano tera taj ta kuj da je. Kažu šta je obabit, šta je pravilo da je čovjek upao u ovaj grijeh. Kaže men raddethu tijera anhađetihi faqad ashrake. Kaže Ahmedu Hadis ibn Amra. Kaže ona kog suje vjerije, kog zloslutnja, kog taj neki maler koj smatra malerom ili baksuzom Vrati od potrebe koju je umio, Sad čovjek krene i vidi tu i, povr i povradi se. Ili ne krene, odluči uopšte da ne krene zbog ovoga ili inoga. Kaže, počinio širk. Počinio širk, dakle počinio je vrstu malog širka. Jer je tim stvarima na neki način povjerovao je da te stvari mogu da utiču na Allahovu, sp. na odredbu. Dakle, ne smije nikako čovjek da se baksozira, da se male riše da smatra jel da određene stvari mogu da utiču to od malog širka i te stvari treba dakle da, da sekloni pa su rekli fama kafaratu zalika i šta e kaže otkup za to qal antakul pa je rekao da kažeš allahumma la khaira illa khairuk illa tayruk gospodaru moj nema khaira osim onog khaira koji ti daješ niti ima štete osim onog štete koji si ti dao Čovjek mora bude sjestan enjukila kulle hadih l-ašja ili Allahi ta'ala da te se stvari vrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer je on stvoritelj, kao kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu, ove stvari se vjerniku. Zbog tih stvari, zbog toga što je vjernik u osnovi stvoren slab. Kaže, ولakin Allahe yudhibuhu bit tawakkul ali Allah subhanahu wa ta'ala te stvari šta? Odklanja uslon cimljika. Osloni se na Allaha s.w.t. Krenješ, desi ti se nešto u srcu, nešto si ti vidio, neki lož znak. Što kažu, uslo sam na lijevu nogu. Cijelo jutro, nije mi dan kako treba. Osloni se na Allaha s.w.t. i Allah djelje fil ula će ti otklonit svaku šubhu i svaku onaj sumh. Ovo poglava cijenjena braćo jeste da čovjek ne smije da vjeruje u te stvari, Da kaže da je malerozan ili da mu neko donosi štetu ili korist ili da na osnovu određenih događaja i određenih pokreta, ptica, mačaka i određenih uvjerenja zbog dana ovoga ili onoga, zbog noći ne smije uveče da se če nokte i slično, u te stvari ne smije da vjeruje, to su stvari koje su od malog širka, koje gori od velikih grijeha. I one skrnave čovjekov teuhid i čovjekovu vjeru i mogu da ga odvedu u totalnu propast. Allaha subhanatana molimo da nas od toga sačuva i Allaha jale fil ula molimo da, bude, da budemo do niku i dostavljaju, pojašnjavaju i ove stvari od ljudi odklanjaju. Kaže autor dalje, sljedeće poglavlje jeste bab ما جاء في Poglavlje o tome što je došto kad je u pitanju astrologija. Dakle, astrologija, nauka o zvijezdama, ne astronomija, nego astrologija. Došli ku Bukhariyevu sahihu, da iqatade, rahimahullahu ta'ala, rekao, khalaq Allahu hadihin nujum li therase. Allah subhanahu wa ta'ala je zvijezde stvorio Zbog tri stvari. Zine ten lis sema, ka ukras za nebesa, voručumen lis šejatin, i da budu oružje, jel melekima, Kad gađaju šeitane, la'anehumu Allah, wa alamatin juhteda biha i da budu znakovi po kojima se ljudi upravljaju, jel? Fementa uvala fiha gajra dhalike, pa kaže onaj ko bude tumačio, ulazio u detalje, mimo toga, kaže, ehtajevo, ada'a nasibahu, pogriješio je i izgubio je nasib, dakle ono svoje što mu Allah, subhanu wa ta ta'la, Što Allah subhanahu wa ta'ala hoće da mu da nasunjem danu. Kaže izgubio je taj svoj nasib. Izgubio je dakle tu svoju stvar ili kako je već prevedeno. U tekelefe ma la ilme lehu bihi. I kaže ušao je i pretjerao je da govori o stvarima o kojima nema znanja. Kaže vokeriha katade ta'allume menazi il-qamer. Kaže katade radi Allahu ta'ala anhu, rahimahullah, je čak mrsku mu je bilo. I nije volio das, da da da se ljudi podučavaju položajima u kojima biva mjesec. Olem jo rakhis ibnu Ujajnete fihi, niti je Sufjan ibnu Ujajne to dozvoljavao. Zakirahu harb, spomenuo je to. Harb, harb ibn Ismail, al-Kermani, al-Hanbali, ibu Mohamed, poznati islamski učenjak, jedan od učenika i drugova imama Ahmeda rahimahullahu ta'ala. Međutim, drugi islamski učenjaci smatraju Da nije sporno da se čovjek podući položaju mjeseca ili kako je došlo onaj, u predajama kako ćemo spomenut. Kaže, babun ma dja'e fi tenđim. Poglavlje o tome je šta je došlo u, o astrologiji. Dakle, fi hukmi tenđim. Kui je propis da se čovjek bavi astrologijom? Kaže, islamski učenjaci, hua mun qasemun ila dja'izin wa mu harram. Kaže, dijeli se na dozvoljen. Dakle, i to izučavanje. Nauka o tome dijeli se na dozvoljenu i na zabranjenu. Kaže, ova zabranjena je od vrsta sehra. I to je kufr i širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj koji tvrdi da zna, ko smo imali ovih razno raznih vidovitih, i jedno vrijeme je bilo pogotovo 90-ih, i Kleopatra, i ne znam, i ova, i onaj vidovita zorka, i to je bilo, znači masovno se te stvari pratile, pa onda ove lokalne, ovo... Onaj, u svakom gradu imao je po nekih vidoviti, što znate neke stvari, što proriče, što slično, na osnovu astrologije i na osnovu, na osnovu i stvari. To je stvar koja je kufra. Da čovjek na osnovu polo gleda, evala zvije, rođen pod ovakom zvijezdom, ali čuli ste taj termin kad govore, rođen si pod tom i tom zvijezdom, onda va zvijezda ovako, ovo utiče onako ovo. Uglavnom, to su stvari od gatanja, to su stvari od sehra, to su stvari od kufra. Takvi ljudi su mušrici, takvi ljudi su kafiri i njima ne smije da se vjeruje. I propis ove nauke i izučavanja na ovaj način je kufr, dakle nevjerstvo. Kako kaže islamski učenjac, to podpada dakle, pod kehenut. podpada pod one koji prodiču, pod proroke, pod onaj vraćare i ostale zabluđivače. Kaže, bo tenđim elledi je -ja te ta'atahu nasu navodi salih Salihalus šeheh tri vrste ovog tenđima. Kaže, prva vrsta jeste i'tikad enne nuđum fa'ila mu'athira binapsiha. Prva vrsta astrologije jeste da oni koji se time bave tim pokretom onaj zvijezda, njihovim pojavljivanjem i njihovim odsustvom i sl. smatraju i veruju da te stvari utiču na kosmos anneha fa'iletun wa mu'athira bi napsija da same po sebi utiču i da stvari koje se događaju na zemlji to je u stvari zbog položaja zvijezda zbog toga što se ovako pomjerila ili onako ili uglavnom to su stvari koje su od širka i to su stvari koje su zabranjene i to je poput širka naroda naroda Ibrahimovog aleyhin salatu wa senam druga vrsta jeste maju sema bi ilmi iltathir vuhu li stilal bi haraketin Mo iharobi jes. Pazite, razlike izmeuve između prve vrste i druge vrste. Prva vrsta jeste, da vjeruju da te zvijezde, da one same po sebi utču. Nataj ne bez ka tijela sama po sebi vrše utjecaj na e, na događaje in na okolnosti na zemlji. Druga vrsta jestste da na osnovu pokreta i da na osnovu e, oblika i da na osnovu, E, odsutnosti ili prisutnosti određenih zvijezda, desit će se to i to. I jedna i druga vrste je zabranjena. I jedna i druga vrsta, dakle, ovo je razlika, obi smatraju da one utiču direktno, a obi smatraju da na osnovu ti pokreta, mogli su da, to je određeno, jer zbog toga su ti pokreti takvi i onaj, na osnovu oblika i na osnovu što se složilo ovako ili onako, to utiče na zemlju. I jedna i druga vrsta je zabranjena. I jedna i druga vrsta je širk i kufr. Treća vrsta ulazi pod astrologiju. Međutim, islamski učenjaci kažu je ilmu To je više znanje jel, onaj, e, e, o zvijezdama. E, da ljudi znaju puteve. Više, dakle, potpada pod, pod geografiju nego što potpada, dakle, pod, ovaj, pod astrologiju. Da na taj način ljudi znaju kako na koji način da se kreću, gdje je kibla, onaj da znaju vremena, da znaju dakle kad je vrijeme odprilike ili zr za onaj za e, za poljoprivredu, za slično. Dakle da tim stvarima na osnovu, tih, po, na osnovu položaja i pokreta zvijezda da znaju u koje doba godine, da znaju ovako da zaim, kažu ta stvar Allahu ta'ala alam arjah da ona nije zabranjena. Dakle to nije zabranjeno io što je došlo za položaj mjeseca kod nekih od selefa kako je spomenuo Harbel Karmani rahimehullah taala od Sufyana ibn Uyeyne i drugih i od Katade ispravnije mišljenje ono na čemu je Imam Ahmed rahimehullah taala i drugi a to je da je u stvari dozvoljeno da se čovjek poduči položajem mjeseca i na taj način odredi mjesece kako Allah subhanahu wa ta taala to navodi u svoj, onaj plemeni toje knjizi kako će nam doći bidilaita dakle dozvoljeno je i dozvoljeno je da čovjek se poduči nauči o nebeskim tijelima pada da na osnovu toga kaže kibla je ovako putja ovako moguće da je ovako moguće da na znači za te stvari da to budu dakle znakovi na osnovu kojih će da odredi put na, koji, na osnovu koji dakle vezano isključivo za geografiju je kao kaže Allah subhanahu wa taala u suri anahl an wa alamati dakle, iznati ili znakovi bin najmi wa bin hum yahtadun i na osnovu zvijezda oni se kreću dakle Allah subhanahu ta'ala ovdje direktno dozvoljava čovjeku da se poduči tim stvarima zatim Buhari rahimehullahu ta'ala navodi ovaj govor katade da Allah subhanahu wa ta'ala stvori zvijezde da budu jel, onaj radi ove ove tri stvari kao kaže subhanahu wa ta'ala wa zayyana sama' ad-dunya kaže je ovo ne ovo dunjalučko nebo smo okitili svijet tilkama, misli se dakle na zvijezde. Voruđume li še jatim, puno je ajata došlo i hadisa da se one koriste da i meleki koriste da ko oružje protiv šeitana, lajanehumu Allah. Kaže, fa men te evvele fijeha gajra dhalike ahta wa adaa nasibeho. Kaže ko bude ulazi u detalje i bude htio da na osnovu ovoga otkrije neke tajne pogotovo kad je u pitanju budućnost Kaže, pogriješio je i na taj način je upao u zabludu i ljude odvodi u zabludu. Zato je došlo da poslanik Sad Salim kaže u hadisu koju biležio imama Taberani, i da zukira al-kaderu, fa ensiku. Kad se spominje kader, dakle Allahova odredba i šta će biti, kako će biti, sudbina i budućnost te stvari, ensiku. Ne može se optrećivati oko toga, ne možeš to da znaš, ni ti ni niko. Kaže, evo, i da dhukira ashabi, kad se spomenu moji ashabi, im siku Ima kritike ashabar, idvanu ta'ala, anhum. No, čovjek sad dolazi govori, oni su so ovakvi, oni su so nakvi, oni tu pogriješili ovo, oni tu pogriješili ono, kako su govorili islamski učenjaci. A, kad se desila a, bitka između ashabar, idvanu Allahi ta'ala, zbog fitne koja se desila u to vrijeme, zbog iskušenja, kako navodi imam il-Qahtani, rahimahullahu ta'ala, u svojoj nuniji, dakle, u svojoj svojo kasidi kaže, وَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ مَعْجُرَانِ I onaj kui je ubio i onaj kui je ubijen i od njih imaju nagradu. Nemoj govoriti o tome. To su ljudi koji su odebrani da budu suhbet, da budu, dakle, društvo Muhammeda s.a.w. i nema potrebe da mi o njima govorimo, onai, da ih vrjeđamo na uvzu bila ili da, ne znam, navai, na ovaj ili na onaj način kritikujemo. A pa kaže dalje postannica se ne bo i da dokirati nuđumu v sQ i ka se spomenu zvijezde kaže vi učutite.ostate. Ne ulazi testva. Takkle ne ulazi u testva aj. Dakle, te kaže katade bo Kerihha Katde totalnu memen nazel Kaže smatrao je meruh, pokuđenim i nije volio nikako, da se ljudi podučavaju o nauci položaja ili o položajima mjeseca. Volem je v Rahes Ebuno jej, nitivno jej ne to da zvolio Sufjan. Kaže a dozvoljuje to Imam Ahmed Ra, ibn Rahuya. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wal qamara qaddarnahu manazila." Kaže mjesec, mi smo mu kaže učinili i dali smo mu da mijenja položaje. I oglike, je Islamski učenjaci to dozvoljavaju i na taj način kaže: "La dzelle fil ula wa qaddarahu manazila. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala ga je učinio i da mu da ima te položaje i da se dešavaju te promjene li ta'lamu adada as-sinina wal da biste znali kako da izračunate godine, mjesecce i slično. Navodi se odebo Musa radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao trića neće ući u džennet. Trojica neće ući u džennet kaže Allah poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve مدمن خمر قاطع الرحم ومصدق بالسحر كاجي اونايكو يوتورني قاطع الرحم اونايكويكي دارات ومصدق بالسحر يونايكوي يويروي والسحر كوي يويروي سيهر بازو فاي دوشو نا مهاديث znate iz proslih poglavlja da epasen se samena komen iqtabasa ilman min ilmi an-nujumi faqad iqtabasa shu'bata podučio se u stvari od djelku o sehru. sve zavisi koliko će on to povećati. I ovdje vidimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže mu saddequn bisihr onaj koji povjeruje ga proroku vraču seher bazu da je to od velikih i da je to od malog širka. Pa islamski učenci kažu zbog toga nije dozvoljeno nikako da čovjek se bavi ili da zna pa ni iz šale. U kojim mjesecima? Šta je u horoskopu? Kako? Šta? Ili da dođe iz razonode? Čita novine i okrene ovamo i on zna da je korpija. Da je, ne znam. Sad znaju i znake. I podznake. Znaju i šta je u kineskom. Šta je u ovom? Ne uvzu billah. Kaže, ko dođe? Kaže, šeheh svala halu šeheh i drugi islamski očinaci. Uzme i pročita. I kaže, hoću da vidim. Onako da vidim što mi piše danas i šale. Kaže, ne primamo se namaz 40. I počinio mališe. Zato što te stvari nisu za poigravanje. Ti ljudi lažu na Allaha, subhanahu ta'ala, ulaze u Allahove, subhanahu wa ta'ala, u njegova, dakle, božanska svojstva. Kad kažu, jel, da ovo će ti se, da, danas ti je posok, ne znam, ovako, ovako će da ti krene, na ovom nivou, ovako, na onom nivou, onako. I da to čovjek dođe da pročita, upao je u ovu vrstu malo širka i počinjuje velike igrije i ne primamo se namaz. 47. Kaže, ne, ne smije čovjek ovakve novine ni da unosi u kuću. Ako već unese zbog ovog ili onog razloga ima nešto što će pročita od vijesti i to mada slabo se sad čitaju novine, kaže, neka tu stranicu uzme odmah nekih cijepa i neke zapali i slično i neka upozori koga može da upozori na to. Dakle, braćo, rezime, isražetak ovog poglavlja jeste taj da e, astrologija, dakle, proricanje na udobila sudbine, kako kažu, gatanje, na osnovu položaja zvijezda i da vjeruju da zvijezdi, da nebeska tijela utiču na događaje, na okolnosti, na čovjekov život. Onaj ko to čini, vjeruje u to poziva i time se bavije mušrik kafir, onaj koji mu povjeruje u te stvari, kad govom o tome obavijesti, je počinio veliki grijeh i počinjuje Mali širk i neće na nas biti primjen 40 dana. I ovo su stvari koje skrnave teuhid, monoteizam, čistu vjeru, Ibrahimovu i Muhammedovu sallallahu alaihi wa sallam vjeru svih vjerovjesnika. Skrnave ko čovjeka i sredstva su koja vode ka velikom širku. Allaha subhanahu ta'ala molimo da nas sačuva i da nas pomogne. I njega dželle fil ula molimo da naš teuhid, da naš iman učini kristalno čistim i da nas sačuva od svih ovih pogubnih uvjerenja i da radi tevhida živimo i da na tome ne preselimo. U alhamdulillahi, Rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam, ala nabina Muhammad, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta ala, wa ta'ala,